Зелений пагор берег Дніпра, Печерські гори і церкви з золотими хрестами. Він тихо зітхнув. Сонце вже половиною свого диска поринуло у море І посилало багрове світло і хмарам, і Криму. «Де ж ми зупинимось ночувати?» – знов запитав Паша. «Коли накаже мій володар захист і щит невинних, Коли накаже мій великий пан, то проти сари Кермене? Відповів Іляш Потурнак, приховуючи мимовільне зітхання. У морі? У морі отінь падешаха, так легше наглядати за проклятими собаками, заневольниками. А ти їх міцніше приковуй, міцно приковую, мій володарю. Південна ніч швидко впала на море, і галера мусила зупинитися. Іляш Патурнак, узявши з собою двох яничарів і наказавши їм засвітити ліхтаря з величезною низкою ключів на руці, пішов між рядами невольників, щоб оглянути ланцюги і замки, якими вони були прикуті до опачин. Хоч він і звик протягом багатьох років до свого суворого ремесла галерного ключника, проте кожного разу, коли він ставав віч навіть з нещасними каторжниками, в ньому закипало щось сприймаюче, пекуче, чи то сором, що гризе серце, кидає кров до старих щік, чи то тупа злість на цих невольників, на самого себе, на пашу, на всю свою прокляту долю. Коли світло ліхтаря падало на єржаве залізо, яке обхоплювало ноги і стан нещасного козака колоопачене, на руб'я, що прикривало тільки нижню частину його тіла, на це посічене червоною та вологою тіло, чи виснажене козацьке обличчя обросле волоссям та поворене зморшками туги, голоду й холоду, Іляш Потурнак мимоволі відвертався від цього обличчя, або ховав свої очі під сивими бровами, а в душі його сам собою бринів сумний приспів думи. Потурчився, побусурманився для панства великого, для лакомства нещасного, для розкоші турецької. Довго ходив Іляш Потурнак серед невольників, довго брязкали в темряві ключі його і невольницькі кайдани. Та ось хтось покликав його наймення – «Пане Іляшку, схилий вухо до моління мого!» Почувся старечий голос. «Хто мене кличе?» Запитав Іляш, зупиняючись. «Я, пане, Кішка Саміло, Старець Божий і бідний невольник, А колись гетьман славного війська Запорозького». Наче ножем різануло Іляша Патурнака по серцю. Він здригнувся і поточився, Коли яничари навели світло ліхтаря на невольника, Який заговорив до нього. «Це був старезний дід». Хоч ні роки душевних страждань, ні турецькі нагаї, ні червона таволога не зігнали з його обличчя ні енергії молодості, ні колишньої величності козака, яких на світі мало. Це був справді кішка Саміло, колись гетьман славного Запорожжя, а тепер от уже 54 роки бідний невольник. «Про що твоє моління, кішко Саміле?» – тремтінням у голосі запитав Ілляш Потурнак. «Моє моління таке, пане Ілляшу». Відповів кішка Саміло, намагаючись говорити по-письменному. «Зелу старий єсм, аз, пане, смерть моя за плечима моїми стоїть, і в очі мої зазирає, а кеорелс із окрилиць, хоча й очі мої злоба виколювати. благаю тебе, пане Ілляшу, коли я помру в краю турецьким, у неволі бусурманській, не дозволяй тіло моє козацьке ні в землі турецькій ховати, чужим піском мої очі козацькі засипати». Ні кидати турецьким собакам, щоб шматували, Ні турецьким птахам, щоб клювали, А звели тіло моє в чорне море З каменем на шиї ввергнути. Може, доплеве воно до Дніпра, А Дніпром до славного Запорожжя. Кішка саміло замовк. Ілляш-потурнак стояв блідий і безмовний. То виконаєш мою волю, пане Ілляшу? Помовчавши, спитав кішка. Виконаю, глухо відповів потурнак. «А мою?» – пролунав у темряві інший голос. Іляш Патурнак обернувся на голос. Яничари посвітили на того, хто звався. Це був теж старенький, сивий невольник. «Хто ти такий?» – запитав Ілляш. «Я Марко Рудий, колишній суддя військовий. А про що просиш?» «Не просьба моя до тебе, Патурначе. А позов. Я позиваю тебе на страшний суд перед самого Господа Бога. Як помиратимеш...» Згадай мої слова, на тому світі ми з тобою побачимось. Поторнак насупився і мовчки вийшов, побрязкуючи ключами. Тим часом Алкан Паша, викоривши на ніч люльку гашиша, спав у своїй розкішній каюті, та сон його був неспокійний.